Цікава робота. Я гадаю, ви могли б взяти цю тему, доповнити, доопрацювати і на захист. Згода? Звичайно, тут є певні тонкощі, усе не так просто. Але я, як науковий керівник, допоможу. Голос завідувача став медово-ніжним. Погляд перемістився з обличчя Вікторії на її шию, плечі, нижче. Їй хотілося зняти з себе, відігнати цей роздягаючий погляд, немов паука. Вона цілком зрозуміла, про що йдеться. Ні, Анатолію Захаровичу. Я не хотіла б починати шлях в науці з використання чужої роботи. Я в змозі написати власну. Вікторія Михайлівна, ви погано собі уявляєте, що таке кандидатська дисертація? Це два, три, а то й усі п'ять років, викреслених із життя. Це роки, відірвані від сім'ї. Це каторжна праця. Але ж ви виконали і кандидатську, і докторську, помастила маслом душеньку завідувача Вікторія. Я виконав. Але ж я мужчина. А вам, чарівній жінці, дружині вельмишановного Валеріана Альбертовича. «Витрачати час на нудне коперсання в літературі, набирати групи хворих, нідіти вечорами і ночами в лабораторії – цей час можна провести значно цікавіше». Він вийшов за стіл і став за спиною Вікторії майже торкаючись її. Я пропоную вам чудовий варіант, майже готову роботу. Переписуйте і захищайте. Його рука, наче мимохідь, торкнулася плеча Вікторії. Вона добре знала ці штучки. Ні, не треба. Вікторія підвелася за столу Вийшла навіть не озирнувшись, а дарма. Якби вона побачила погляд, яким провів її завідувач, можливо, була б обережнішою. Поло завкриво посміхнувся їй услід. Гадає, що дружині проректора нічого боятися у цьому місці. Їй, можливо, навіть більше, ніж іншим, менш помітним. Кожен має свій скелет у шафі, а така красуня – тим паче. Розділ п'ятий Вони готувалися до переїзду. Вже тиждень, як у гуртожитку підключили воду, опалення. Ремонт Максим давно закінчив. Цей переїзд не був схожий на жоден із попередніх. Він не був втечею. Своє нове гніздечко Софія і Максим влаштовували довго і любовно. Наближалися жовтневі свята. Саме на свята мало відбутися урочисте відкриття і заселення гуртожитку. Обживаючи нову, свіжо побілену і пофарбовану, вистелену новими клинами і обклеєну новими шпалерами квартиру, що буває приємніше? Після років поневірянь по кутках, коли доводилося воду носити відрами, а тепло в хаті підтримувати щоденним жертвоприношенням дров і вугілля, ці світлі, теплі кімнати видавалися раєм.